що допустили, щоб вороги убили їхніх двох товаришів, а десятника взяли в полон. Восьмий – син київського воєводи Думитра. Менгукан наказав усіх стратити, ламайте їм хребти та швидше. Приречені до смерті забурсалися, запручалися, закричали, але їх хутко поставили головами сторчма на землю і зі сієї сили загнули ноги за спину. Почувся хрускіт кісток. Жахливий зойк струсонув ранкову тишу і зразу ж обірвався. Ще живих, але безпорадних людей, що вже не могли врухнути ні рукою, ні ногою, а тільки пускали криваву піну з рота і виболушеними очима зі смертельною тугою дивилися на цей безжально жорстокий світ, кинули у неглибокий рів, вийти на узбіччі Майдану Дощовими потоками. Уже Дігера відлягло від серця, ніхто зі скарених не встиг вибувка тиханської таємиці. Полешено зіткнувши, він об'явив: воїни, ці виродки поплатилися за те, що спали на чатах. Вони проспали вилазку у русутів, які захопили в полон десятника Товлура, і нічого не зробили, щоб його визволити. Дивіться всі на їхні муки і зарубайте собі на носі. Така смерть жде кожного, хто знехтує ясою великого потрясателя Всесвіту і волою преславного Саїнхана. Ми скарали також полоненого Урусута, бо батько його, київський войвода, відмовився здати Київ нашому доблесному війську. Чули всі? Воїни у страсі великому мовчали. Дивилися, як беззвучно зіпають запіненими ротами їхні нещасні товариші і дякували в думках вічному небу, що самі вбереглися від такої страшної долі. Влада великого хана безмежна і безпощадна. О, аруах, аруах! З високих київських заборол на це мерзенне дикунське видовище дивилися сотні киян і теж заціпеніло мовчали. Уранці, поспавши всього годину чи дві, Добрині та Йлля помилися в лазні, яку жарко натопив Никодим, одяглися усе нове та чисте і, поснідавши, з'явилися до воєводи на його виклик. У воєводи сидів ще не старий чернець. Чорна ряса у нього була застебнута на всі гудзики, на голові чорний клубок, довга борода спадала на груди, в руках рівний, вишмульганий до близьку, Посох. Хлопці привіталися, поцілували руку Ченцеві, а Дмитро сказав: І єрмонах, і єникій, сіріч Оникий, великий книжник, доглядач і хранитель бібліотеки Собору Святої Софії, де зберігаються також книги князя Ярослава Мудрого, турбується долої книгозбірні, питає, чи не варто було б переховати її у безпечніше місце? Татари, кажуть, мають грецький вогонь вступив у розмову отець Яникій, то можуть спалити і храм, і бібліотеку. А в ній зела велика мудрість зберігається. Не десятки і навіть не сотні, а тисячі книг. Багатство, можна сказати, нерукотворне. Дім можна відбудувати, храм Божий возвести заново, якщо згорить, а рідкісну книгу нічим не возмістиш». Отож єпископ і послав мене до влади світської і військової запитати, що робити. Переховати книги зараз у надійне місце чи почекати? Може, не такий страшний чорт, як його малюють? «Бо ти страшніший, – за чорта сказав Ілля, – а Добриня додав, – він має не грецький, а китацький вогонь, що палить так само люто, як і грецький». І ніхто не знає, коли той вогонь полетить на нас на початку облоги чи під кінець. Тож, мабуть, краще все цінне поховати заздалегідь, і не тільки бібліотеку. Отець Ієникий пильно глянув на Добриню і промовив, звертаючись до воєводи. А цей муж, здається, мені каже діло. Я теж такої думки, що краще поспішити, ніж потім каятися. Так я скажу, єпископи, і вже сьогодні почну переносити найцінніші книги туди, де ніхто їх не знайде. «Може, мої хлопці допоможуть вам отче?» – спитав Дмитро. «Ні-ні», – аж замахав руками отець і Яникій. «Я сам, то буде тільки моя таємниця. А якщо, даруйте, ти загинеш, то ж потім знайде їх. Що єпископ відатиме, де вони заховані? Воля твоя тобі видніше». З досадою станув плечимо воєвода. А, по-моєму, чим більше людей знатиме, тим безпечніше і спокійніше буде на душі. Хто ж же та оціліє? Людей бати припече, вони і викажуть тайник, а з мене хоч шкуру живцем з дари мовчатиму. Наша бібліотека цінніша за всі скарби Києва, і сховати її треба так, щоб вона збереглася до кращих часів. Амінь. Отець Іяникій підвівся, Поблагословив усіх десницею і вийшов, стукаючи патерицею по дощатій підлозі. «Проводити мене не треба», – підняв він заперечно долоню. «Я сам». Дмитро якийсь час дивився йому вслід, хоча той уже зачинив за собою двері, а потім підвів очі на сина та добрию. «Отець Іяникий, великий книжник і мудрець, але тут він чинить немудро, ой, як немудро». Якщо він загине, якщо загине або помре єпископ, якому і без теперішніх клопотів залишилося три чесниці до смерті, то хто знатиме, де шукати бібліотеку? Нам треба ще витримати облогу воєводу, а потім думатимемо про бібліотеку, сказав Добриня. Ти гадаєш, не витримаємо? Сили дуже нерівні. Так, сили нерівні, але ми зробимо все, щоб не впустити Батия в Київ. А якщо незмогу буде, то продамо життя якнайдорожче. Я для цього вас і покликав. Слухаємо батьку, схилив голову Ілля. Добре викупаний, підстрижений Василакієм, пристойно одягнутий, він дуже змінився, порівнюючи з тим, яким знав його добре, ще вчора.